Alhamdulillah wa salatu wa ala Rasulillah amma ba'd Jazallaahu shaykhana ala ma badala min nasihatihi wa kalimatin za mufida khair al jazaa nadani al shaykh ameela kufupi na vizuri na mendeeka na kwa hakika jambo hili na msimamo wakati na wakati si gulu kafanya vitu kinyume na kufata nidhamu yake na sheria zake na nataratibu zake lakini pia tusipuze kabisa kama wanaofanya wanaopouza ikawa jambo hili na sunah hii ambao wanapigiwa mfano katika uhuluikh lengo lake kubwa ilikuwa ni kueleza ule msimamo wakati na kati ambao nadhani gani ndiyo msimamu atakiwa tufaate Lakini miongoni mwa watu ambao wanagulu katika jambo hili la jambo ni mashia mashia hao wanafanya jamu bila ya udhul yoyote kwa hivyo hao wanaona kuwa ili jambo la kufanya jambo sila zima kwa kuna mbuwa ama mtu awe ni mgonjwa ama pengine mwanamke awe ni istihaba na kuhusu mtu wa ni mwenyeji ama msafiri tunajua rosa hiko ya jamu na msafiri na rusambili jamu na kasu lakini kwa mwenyeji rosa ni mweja piki yagi jamu lakini msimamu wa halisuna mikuwa ili uwe ni mwenyeji na ufanyi jamu lazima kuwe kuna sababu ya kisheria. bila sababu itakuwa maenda kinyume na zile haya na hadithi ambazo zinazumzia kuhusu kuwa kila suala ina wakati wake. Wal aslu bakau makankana alama kana na asili katika sheria kuwa jambo ambalo limekwa ya kuwa liko hivu. kuwalabakia hivu hivyo hafai kuondolewa katika asili yake mpaka kuwe kuna sababu ya kimsingi. Na aila za kufibitisha kuwa kila suala imeo wakati wake ni nyingi. Na hata suna Kwa musimamu hali suna nukua lazima Sababu ipatikane ya kisheria Sababu sahii Ndupo jamu ifanywe. Na sababu ambazo Mwela mwela mwela mezitaja Ni hizo, nikuwa mvua Kwa maelezo Ambo tumaelezo na shef Kisha kuna Gonjwa, pia ino odhuru Na kisha Kwa anaki ambua na istihadha Pia ni mulha kibilu na istihaba tu kusema hivyo kuna baadhi ya wulama na hata hadifu zinasema kuwa yule mwanamke mwenye istihada na hata mgonjwa ikiwa ataweza kufanya jam'u usuri ani jamu ya kuwa acheleweshe swala dzuhuri alafu aswali kwa haraka swala la asiri ili ya dzuhuri mwisho wa wakati wake na la aswali mwanzo wa wakati wake na maghrib pia afanye hivyo acheleweshe maghribi, maghribi asali mwisho wa wakati wake na fasali isha mwanzo wa wakati wake itakuwa ni bora zaidi kama ilivyoo huja kwenye hadithi lakini ikiwa hawezi kufanya hivyo pia kufanya jamu ya moja kwa moja mwanzo wa wakati wa sala moja katika hizo ama afanye jamu taakhir inaruhusiwa pia kwa mgonjwa sasa sheikh na nadhani amemalizia kwa kueleza jambo ambalo ulamaau huwa wanalieleza ya kuwa masharti ya kufanya jamu ambao ndo sato nasema sababu kwanza kwe kuna mvua pili hiyo jamu ifanike mskitini hiyo jamu ifanike mskitini kumaanisha kuwa haifai jamu kufanywa na mvua haipo kisha tusingizie kuwa tumfanya jamu ya mvua na ilali sabi nyewe haipo kusabama ulamuwa nasema al ya yaduru mal illa wujudan wa adamana Hukumu hukm yote ambao tumepewa hapa tunazunglea kuhusu hiyo hukumu ya rusa ya kufanya jamu kwa ina patikana pale illa ina kupatikana wujudan wa adamana kwa illa kipatikana illa hukumu ina patikana ila kikosekana hukumu pia inafanyaje inakosekana kwa hukumu ya jamu inafungamanaishi na mvua mpaka mvua iwepo Lakini jambo lingine pia ni mskitini Kwa weshaka mbainisha kuwa haifai ukiwa nyumbani kufanya jamu Na pia kina mama nyumbani wanaposali wakati mvua pia wafai kufanya jamu Na kwa sababu lengo la jamu ni ili wanaokuja ukuja mskitini wafanywe wepesi Kwa kuwa wasiende kishiko ili mbua itaendelea kisha kuludu ikawa uikawa nidhiki Na ikawasarabi ya kwasa fadla za swala ya jamaa. Ikawo sasa wataswali na ikawa si jamaa. Lakini pia ni vizuri tuwelewe ya kuwa hui amba nafanya jamu ni huli amba mifika msikitini. Kumanisha kuwa yule amba mbakia nyumbani anaruhusa ya kutokuja msikitini. Ikuwa mvua inaendelea. Kendo sabu, adhana anapoadhina anasema sallu fi rihalikum ili sasa ina maana kuwa yule aliyeko mskitini atapata hii ruhusa lakini yule alibakia nyumbani yeye atakua ni mwenye kusali kama ni maghrib wakati wake lapata wakati baada kwa watu isha jamu kwa hiyo ili kuandika nisisitize kuwa watu wanauswali Ni wakafanya jamu na hakuna sababu ya kisheria ni mashia lakini najua nadhani hata ndio sababu shekha hakutaja masuala mashia kwa kuwa anafanya jamu bila sababu ni kwa sababu kwa kika mashia si vizuri kuwaita kuwa ni madhehebu katika Uislamu bali mashia ni kando kabisa kama vile kuna Ukristo kuna Uyahudi pia kuna Ushia lafu kuna Uislamu kwa ndo sababu tunapoeleza kuhusu E, kuwa kuna baadhi ya wanaufanya jamu kwa mtindo huu na kuna ingina nafanya kwa mtindo huu kuna, sasa mashia haufayu kuweko kapsa katika mailezo hayo ili usiji ukafanya mpaka mtu akadhania kuwa kumi mashia pia na islamu wenzetu ispokuwa kuna khilafu kidogo tuwa mburu tunayo katika baadhi ya masaili faraia na sote ni kitu kimoja la hasha wakali ama kuhusu waislamu wenzetu wa ambao katika hili swala la mvua wameenda kinyume na hii sunna ni mahanafi Hanafi hawafanyi jamu isipokuwa jamu ambayo Hanafi wanaikubali ni jamu mbili peke yake Jumu taile muzdalifa Na hii nitua jamu taakhira Napoenda hija Napotoka muzdalifa Wanatoka wakati maribisha ingia Bada jua kuzama Kisha hawaswali Makujaji Wanaenda mpaka muzdalifa Wakifika huwa ni wakatu waisha Huwa wanafanya jamu taakhira Hii jamu ambu mahanafu wanayikubali Alafu jamu ya pili Mahanafu wanayikubali Ni jamu ila ambayi inafanyika arafa Na hiyo huwa ni jamu takdimu Mbapo hua, mahujaji wanaswali dhuhur Kisha bali wanaswali pia na asa Hiyo jamu pia, mahanafu wanaikubali Ama hii jamu ya mfuwa, mahanafu wanaikata kapsa Hoja wa yukikata nini? Hawana hoja isipokuwa wameshikamana na asli Ya kuwa asili ya kila sala wakati katuwaki asili ya kila swala imekewa wakati wake na kwa hivyo haifai kuitoa swala katika wakati wake ukaiswali kwa wakati mwingine hiyo ndio hoja kubwa na hoja hii ni hoja kweli lakini saa hii tunaisema kuwa hii ni hoja ambayo inazunguzia jambo hili la swala kwa jumla Ani, Ni ni na amun ambinaeleza kwa jumla kwa sala zote zina kila sala kwa tatu lakini sasa kuna hii hadithi hizi hadithi ambazo zaeleza kuwa kuna takhsis kuna kuhusishwa katika hali fulani ya kuwa ikitokea basi ya yerusiyo kufanya jamu ndizo kufanya jamu na hadithi ni sahiha Hadithi maarufu zaidi katika jambo hili ni hadithi iliopokea ni Muslim an Ibn Abbas Anasema kwa Mtume sallallahu alayhi alifanya alifanya jamu na alikuwa ndani ya mji wa Madina kati ya dhur na asr na kati ya maghrib na isha kisha akataja Ibn Abbas sababu ambazo zilikuwa kwa kawaida ndio sababu za jamu akasema kwa mina ghairi wala haufini ilikuwa hakuna mvua ni ilikuwa hakuna nini hofu ani vita. katika baderuwae ikaja wa safari ilikuwa pia hakuna safari sasa ihi hadithi ndio hadithi ambao pia mashia umeshikilia unasema unona unabasa unasema kuwa mtuma alifanya jamu ni ilikuwa hakuna sababi yote ilikuwa hakuna mvua ilikuwa hakuna hofu ilikuwa hakuna safari kubina maana kuwa au mashia siku zote wanafanya jamu kila siku wanafanya jamu kwa kutegemea hadifi hii lakini hadithi tafsiri sahihi ambao maulama wa alsunna walijama watafsiri ni kuwa hii hadithi uenda ilikuwa kuna sababu nyingine ambazo si katika hizi saumu tatu zilizotajwa na Nabii mvua ambayo ndo sababu iliyokuwa ni kaida hofu vita sababu ambayo inaelezekana na pia nini safari sababu ambayo inaelezekana wakasema kwa uenda kuna sababu nyingine ambao ni kando kama tutavutaja kwa kuna sababu ya ugonjwa wenda ilikuwa ni sabu hiyo ama sabu nyingine kwa hivyo usimame hali sana wakasema kwa hadithi hii haifai kutumika kwa ku acha zile hadithi na aya ambazo zinaeleza kwa kila swali na wakati wake Ispokwali fi kuwa e, masahaba walikuwa wanajua kuwa mvua ni sababu ya kukusanya. Sababu ya mitaji wabu. Alafu pia hofu ni sababu ya kukusanya. Alafu pia safari ni sababu ya kukusanya. Mahanafi wanakata. Tapisa hawa fani jamu. Nando sababu misikiti ya Hanafia. Hawafani jamu. Misikiti ya Hanafu nina kumbuka tulipokuwa mahad pale kuna wakati jamu ilifanyika kukawa kuna shida sana sababu pale ilikuwa ni wakati wa alsheikh sadiq rahman nadawi kisha kulikuwa kuna baadhi ya walimu pia wale ambao ni mahanafi tene naatasum kabisa jambo ambalo liko kabisa kwa jumhur abu ele, imamu malik imamu Shafi, imamu Ahmad bin ilhambal, watu wamekupaliana kuwa hili salala jamu kwa jili ya mvua lipo. Na kwa sabda lili pia, ipo. Sasa ajabu ni kuwa hawa makurafi. Ambao hawa na shafi. na madhi biya Shafi. Katika madhi biya Shafi kama lipoeleza sheafi, jamu hili kuwazi kabisa. Katika majmuu nawi, katika majmuu sharaf al-muhadhab, na piya katika al-Umm kitabu cha Imam Shafi. Wanleza wazi kabisa kuwa ili swala la jamu lipo lakini pamoja na hivyo hawafanyi. Sasa kwa mtu ambe anataka kujua upotofu wa makurafi na watu wa bid'a hili ni moja katika lile ambalo anajua kwa hawa hawana ukweli katika madai yao. Kwa sababu hadithi ipo suna na hii ni sunna ambayo imekubalika na jumhur. Na kisha wanaipinga kabisa hawafanyi bila sababu yote kimsinga sasa kuna baadhi ya wanokataa na hii kauli waninasibisha na malikia na baadhi ya maulama ya kuwa jamu ifanye kwa sala mbili peke yake maghrib peke yake kwa sababu hizo ni sala ambazo zinakaribiana lakini dhuri na asr hakuna jamu kwa ajili ya mvua na kauli hii pia ni kauli dhaifu kwa sababu hadithi ambayo ni ibn Abbas imetaja kuwa alifanya jamu zote na sola zote ambazo nisole sola nene kwevo kile ambacho nadhani nimetaka ni kuwa kama alifasema shekha nikuwa tujitahidi kuwa alwasa katikati tusifate upande wa mashia ambuwa nafanya jamu bila sababu na tusiwe upande wa makhurafi ambuwa nakatahi suna na upande wa mahanafi ambuwa na taasum ya madhebi yao kipaumbele madhehebu kuliko hata sunna ya mpuni Sheikh Albani ni katika mashekha ambao asli yao walinukia katika familia za hanafi babaki ya ni hanafi lakini Wallahi alhamdulillah baada yakusoma na kujua manhaj ya kisalafi na manhaj ambayo ndo sahihi akashikamana na, na manhaj Sasa yeye katika kitab yake mtapata kwa kuna wakati huwa anapenda sana kuwa kusoma Hanafi kwa sababu ya ta'assum ambao anayo kwa sababu kuna wakati hishamo kwa sawa ni kuo intakiwa jamaa ikiwe inaswaliwa uswali lakini kuna wakati msikiti wa babaki ambaye alikuwa anaswalisha ilikuwa kuna jamaa nne kila imamu wa madhehebu fulani anaswalisha alafu anakisha imamu wa madhehebu mwingine sasa wakati wa mwanzo ilikuwa pale serikali kiongozi ni Hanafi kwa sababu sheria kuwa mahanafi ndio wataanza kuswalia ilikuwa sa babaki anaanza kuswalisha ko ngum albana nasali nyuma yake kweli mashallah anafuata babake ni sawa kabisa hana kuna kufrui kabisa lakini kisha serikali kaji kabalika kiongoza kawa sasa ni madhehebu mingine pia akatoa somo wake kwa sasa mamba mbalika jamaa ya kwanza itakuwa si mahanafi itakuwa ni ya mashafi sasa ikoonekana sheikh alban tena anataka kusali na mashafi Mkanafo alikasika sana, wakasema sasa huyu anaasi babaki hani ya uku abahu lakini wakashilo kuelewa kuwa alipukuwa naswali na babaki, siya alikuwa naswali kwa sababu ni babaki, alikuwa naswali na babaki kwa sababu ndo jama ya kwanza ambo yatakiwa kwa sababu ya kufuja hizi jama zingine, watuotu ajungi na hile jama, hile jama yuwe ni moja lakini nao kuona kuwa mbuna alikuwa naswali na babaki, sayo ya maacha babaki amena kuwa jama ingine mbapu ule ule ya kuwa ya naswali na jama ya kwanza na jamu jambo la sawa ni kwa taasub almadhhabi ni jambo ambalo linakemewa zaidi na maulama wa sunna sasa sisi tunapokuwa tunasema kuwa jambo hili alifai kuna baadhi ya ndugu zetu ambao hawaelewi huu msimamo badala wanaanza kupotosha watu na hawa wanadai kuwa hawa maimamu hawafai Hau maimamu hau fai Kwebushafi hau fai Abu Hanifa hau fai Maliki hau fai Ahmad bin Hanbal hau fai, Wana ufani hau Mbapo sisi hau maulama Sisi na minu nini Ni maulama wa sunna Ingawa upande wa imamu Hanafi Hani Abu Hanifa Kidogo maulama wa memzumzia Kwa kiasi fulani kupande wa Akidake inamushkia Lakini pia ananasibisho na sunna lakini ye maulamawa nasema kuwa ye ni katika e, murdi ati al-fukaha murdi ati al ya, kuna wale amboe ni murdi moja kwa moja ambaye ni gulatu al kisha kuna wale murdi ya ati al-fukaha sababu napata katika madhibi ya Hanafi hatu kisuma kitabu cha imamu Tuhawi ambaye ye ni Hanafi katika kuleta taarifu ya imani hakasema haji hakasema kuwa al-imani kawulun waitikadun akatuwa amal kusabu murgiatu alfukaha wanaituwa amal fi musamma iman jambo la kwanza ilo jambo la pili hua wanakata ya kuwa iman haizidi wala ipungui nahini kinyume na itikadi sahi ya halusuna aljama ambayo maulama wa suno mafikiana na ya itikadi kukufupi mipointe yangu nikuwa E, madhhabu ambayo imepinga sunna hii ya kufanya jam'u kwa ajili ya mvua ni ya Hanafi pekee yake ambao ndio madhhabi inaunasibishwa na nini na hadithu ya jamaa lakini bakiya fil madhhabib ambao ni jumhur wote wanakubaliana na sunna hii kwa hivyo kama kuna watu ambao wataacha kufanya hii sunna kisha tujue kwa wana sababu kweli ni Hanafi na sababu si kimsingi lakini sababu bipo kwani kwa kuwa hawa wana taasub na madhehebu lakini watu ambao wamaacha kufanya hisna hawana sababu Ispokuwa ni kuonesha kuwa hawana mwelekeo ni makhrafu kwa sababu hadithi ipo aya kila ambao wanadai kuwa wanajizidisha na madhehebu ya shafi katika shafi pia sunna ipo lakini hawataki kwa hivyo hawana sababu na hii ni moja katika dalili ya kuonesha kuwa hawa ni watu wapotofu na hawajeelewi kwa nini kwa sababu ya kuwa kuna mago mengi ambao wanakataa kuyafuta licha kuwa ya kuwa na sunna hadithi sahi, na hata imamu Shafi ambeni katika maulama wa sunna ameadhibitisha na akayafanya mambo hayo. Kwa ndhani e, kwa haya ambayo nimesema yanatosha kwa sababu mimi nilikuwa tu nimekuja angalau kusisitiza si kuongeza kitu kwa sababu Sheikh alikuwa amesha kila kitu Lakini kaja ni kataka angalawo kuhusu jambo hili. Naamu inakubalika kufanya jamu wakati mgini kwa ajili ya baridi. Nata shekha metaja jambo hilo. Baridi kali. Kama vile pia ya rusio kufanya jamu kwa ajili ya matope. Matope ambayo ya natia watu viki ambayo ya na mvua. si mesabishwa na labda kuna pipe inipasuka. Ikasabisha matope. la ni 10 na mvua. Na sababu ya kuwa inaruhusiwa kufanya jamu kwa ajili hiyo ni kwa sababu Hadithi Ibn Abbas alipoulizwa ya kuwa mtume kwa nini alifanya jamu na hizi sababu ambazo ni za kawaida zilikuwa hazipo. Ibn Abbas akajibu akasema kuwa arada Allah yukhrija ahadan min ummatihi. Yani Kama alifanya hivyo ili aonesha kuwa hakutaka ape viki ama taabu yoyote katika umma kwa ina kuwa hii ina maana kuwa mtu yote ambaye atakuwa na dhiki kiasi cha kuwa ile dhiki inamfanya paka awe hawezi kuswali kila swala kwa wakati wake na, lakini ni dhiki ya muda tu si dhiki ya kuendelea kuwa matashaka yote iko hivyo basi naruhusiwa kufanya jambo kwa ndio sababu napata kuwa masuala ugonjwa inaruhusiwa kwa sababu katika ugonjwa kuna dhiki baridi pia kuna dhiki Hivo hivo pia nini katika matope ya nadhiki Kondo sababu tapata kuwa wakati mgini mvuwe neze kanyesha Nikasabisha matope ambayo kwa kika Yanafanya paka sasa watu kuenda Kulegia yali matope ya bado yapu Na takuwa bado ni viki. Ama labda maji ya mvua nyeshe kisha kuwa kuna maji Izle paipu za kupeleka maji ya hazipeleki Sasa maji ya metapaka na ya meja mpaka sasa mtu Akunje mgu ndo aje msikitini Basi katika hali hiyo pia unaweza jamu ikafanywa kwa sababu ni kitu cha na, cha kipindi lakini bora zaidi kama alivosema Sheikh Nikuwa watu jambo hili la jamu wanafanya kwa sababu ambayo imetajwa na ambayo ni mvua ikiwa ipo subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu